Яків кивнув у німій згоді. Більше в ту хвилину не було чого додати. Малий знає? Малий Іван був їхнім третім братом, наймолодшим. Яків кивнув.